Salmul 99 al Bisericii Sufletului. Doamne, îți mulțumim, fiindcă în Sfânta Biserica Ta, din Sufletele noastre, a intrat și cu Evravi la Tine ne-am rugat. Doamne, îți mulțumim, fiindcă roata de lumină în noi e picurat și ne-ai binecuvântat. Doamne, îți mulțumim, fiindcă Sfânta Cruce ca o lumină pe catapeteasma gândului nostru ai fixat. Doamne, îți mulțumim, fiindcă margaritarul credinței în visteria inimilor noastre ai așezat. Doamne, îți mulțumim, fiindcă nădejdea noastră ca pe o porumbiță albă la cel ai ridicat. Doamne, îți mulțumim, fiindcă prin de tale un loc în împărăția Ta am câștigat. Doamne, îți mulțumim, fiindcă în de lumină ale Duhului Sfânt, ca pe niște preoți ai împărăției tale neîmbrăcat. Doamne, îți mulțumim, fiindcă mirul mâinii tale ne-a sfințit și la dreapta ta ne-a așezat. Doamne, îți mulțumim, fiindcă la cine această taină a Sfintei Liturghii ne-a chemat.